Ascultă, Radio Logos. Bună seara, dragi ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Știință și Religii. Și în această seară, gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Și în această seară vom continua să vorbim despre apariția vieții. Părinte Grigorie, bine ați venit la Știință și Religii! Mă bucur că suntem iar împreună! Părinte Grigorie, cred că sunt în asentimentul ascultătorilor noștri că este timpul să terminăm această suită de emisiuni dedicate apariției vieții prin simplă evoluție chimică. De altfel, pentru cei deschiși care vor să creadă, s-au adus destule argumente împotriva a biogenezei, iar pentru cei ce nu vor să creadă, orice și oricât am mai adăuga, tot la ideea lor vor rămâne. Să încheiem cu discuția despre timp și probabilități pe care ați anunțat-o ca necesară în emisiunile trecute. Într-adevăr, au fost menționate mai ales argumente fizico-chimice, dar mulți au încredere numai în matematică. Vorba lui Kant. În orice domeniu, numai atâta adevărată știință este, câtă matematică se cuprinde în el. Deci, să vedem ce spun calculele. Calculele spun așa că, în general, din perspectivă astronomică, se afirmă că evoluția a avut la dispoziție un timp egal cu vârsta planetei, estimată la circa 4-4,5 miliarde de ani. La obiecția că inițial pământul a fost prea fierbinte, se reduce acest timp la 3,98 miliarde de ani, adică la vârsta dată de știință cele mai vechi roci terestre pe care, să zicem, a descoperit-o, deși geologii nu pot explica o răcire așa de rapidă a planetei. Oricum, și de s-ar scade mai mult, ar rămâne aparent destul, adică tot miliarde de ani. Dar sunt oare așa de longevivi precursorii proceselor chimice propuse? Calculile arată că formaldehida, de exemplu, de care este așa de mare nevoie, în proporție de 99% ar fi fost rapid degradată de radiația solară în oxid de carbon și hidrogen. Rezervelor de amoniac, oricât de mare ar fi fost ele, li se dau maximum 100.000 de ani de viață în condițiile fotolizei distructive. Iar hidrogenul sulfurat, de care este nevoie pentru apariția aminoacizilor cu sulf, între care un aminoacid esențial, metionina, nu ar fi dăinuit în atmosfera primitivă mai mult de 10.000 de ani. Și probabil că niciun evoluționist nu susține că acest timp ar fi fost suficient pentru apariția vieții prin mecanismele propuse de ei. Exact. Ei contează că au timpul ca aliat de partea lor pentru miliarde de ani. Când este vorba însă de apariția vieții, acest timp se reduce dramatic. Să apelăm la registru fosilier, acceptat și de oamenii de știință evoluționiști. În mod clasic, începea în precambrian, adică, zic ei, acum 600 milioane de ani. După ce s-a constatat că organismele vii, folosesc cu prioritate izotopul carbon-12, nu carbon-13, în cercetarea rocilor, orice urme de substanțe organice care au mai mult carbon-12 decât carbon-13 sunt puse pe seama activității unor forme vii. Acceptarea unor asemenea fosile moleculare a împins vârsta până la 3,81 miliarde de ani. Scăzând din vârsta Pământului, anunțată mai sus, rezultă 3,98 miliarde de ani minus 3,81 egal 0,17 miliarde de ani sau 170 de milioane. Acesta este cel mai optimist interval de timp avut la dispoziție pentru apariția vieții. Iată că timpul nu poate rezolva totul, cum a explicat Wald. Care a fost reacția oamenilor de știință la această limitare drastică? Ca să nu pară prins pe picior greșit, au șarjat. Miller, care înainte vorbea de miliarde de ani, a zis Dacă originea vieții ar fi luat numai un milion de ani, nu aș fi surprins. Asemenea, afirmații îi înfruntă întâi pe matematicieni însă care demonstrează cu totul altceva. De exemplu, Eden a arătat prin calcule de probabilitate că la complexitatea necesară lumii biochimice pentru apariția vieții nu s-ar fi putut ajunge prin întâmplare nici în 10 miliarde de ani. Și ce concluzie a scos el din aceste rezultate? Că ceea ce lipsește în explicarea originii vieții sunt legi noi. Faptul că au acționat atunci legi necunoscute nouă, astăzi au acceptat și alți savanți, precum laureatul Nobel Schrödinger, Moser, Walton, Wigner, Landsberg, Higgins. Vedeți, lor le este permis să accepte ceva altfel decât știm astăzi, dar când noi spunem că Dumnezeu a lucrat atunci în mod minunat la afacere. După alte legi decât cele date ulterior creației, pe noi ne numesc fanteziști. Nu punem accentul pe aspectul acesta că am putea fi acuzați de mania persecuției. Mai bine să spunem ce concluzii au tras evoluționiștii din rezultatele matematicienilor. Celebrul Waddington a acuzat deficiențe de programare a acestor simulări sau plecarea de la premize greșite. Toți greșesc în premizele lor, numai evoluționiști niciodată. Da. Premizele lui Eden nici nu le știm. Deci, să acceptăm că ar fi discutabile Dar am să vă prezint Mai detaliat Calculele destul de riguroase Ale altui matematician Golei El pleacă de la părerea biochimiștilor Că pentru a ajunge La cea mai simplă formă vie Ar trebui parcurs Circa 1500 de pași Dacă la fiecare pas Poate fi succes sau eșec Probabilitatea unui eveniment favorabil la toți pașii, prin întâmplare, este de 1 pe 2 la puterea 1500, adică probabilitatea de 1 pe 10 la puterea 450. El calculează apoi care ar fi mulțimea evenimentelor posibile în univers, presupunând un timp de 3 miliarde de ani la dispoziție cu mult mai mult decât cele 170 de milioane dovedite mai înainte, adică timp de 10 la puterea 20 secunde în aceste 3 miliarde de ani, apoi ia în considerație un univers cu diametrul de 10 miliarde de ani lumină, în care ar încape 10 la puterea 130 particule, fiecare din aceste particule, putând participa, conform fizicii cuantice, la 10 la puterea 20 evenimente pe secundă. Numărul total al evenimentelor din istoria Universului ar fi atunci de 10 la puterea 170. Atunci, șansa evenimentului favorabil la cei 1500 de pași ar fi 1 pe 10 la, 280, la puterea 280. Concluzia Imposibil. Da, îmi amintesc și eu că în teoria probabilităților, orice eveniment cu probabilitatea mai mică de 1 pe 10 la puterea 50 este acceptat ca imposibil Da, conform axiomei lui Borel, că procesele care au o probabilitate foarte mică de a se produce, nu se produc Eu îi prefer însă parafraza pe care i-a făcut-o Dembski el zice, procesele care au o probabilitate foarte mică de a se produce, nu se produc la întâmplare. Vedeți, el face loc cuiva care dirigează evenimentele, chiar dacă nu-l numește Dumnezeu și nu numește minune realizarea unui eveniment așa de improbabil. În cazul nostru... Nici măcar nu este nevoie să apelăm la axioma discutabilă a lui Borel. Imposibilitatea este indiscutabilă nu datorită micimii probabilității de 1 pe 10 la puterea 280, ci din alt motiv, mai evident și mai simplu, pentru că toate evenimentele posibile erau numai 10 la puterea 170. prefera unii matematica, dar este totuși prea aridă. Eu preferam argumentele biochimiștilor. Da, au și ei calcule. Ceva mai accesibil, adevărat. De exemplu, să calculăm probabilitatea de apariție a primei dinucleotide dorite, care conține adenină, riboză și acid fosforic. Adenina are în trei poziții grupări amino- care ar putea reacționa cu una dintre cele cinci grupări hidroxil ale ribozei. Deci, 3 ori 5 egal 15 posibilități de legare, din care, reținem, numai una este cea dorită. Mai departe, riboza are doi atomi de carbon numiți centri chirali, adică în jurul cărora grupele hidroxil pot avea patru poziții diferite. Apar astfel 2 ori 4 egal 8 izomeri, dintre care 4 dextrogiri și 4 levogiri, din care numai 1 este riboza dextrogiră căutată. Restul sunt glicsoză, xiloză, arabinoză, dextrogire sau levogire și ele. Să contabilizăm până acum. Numărul izomerilor posibili a ajuns la 15 dinainte, ori 8 acum, egal 120 posibilități. Trecând mai departe, există 3 poziții în care gruparea fosfat s-ar putea lega cu riboza, deci ajungem la 120 ori 3, egal 360 de izomeri de adenozin monofosfat, care s-ar putea lega între ei în două poziții pentru a da o dinucleotidă. Deci, în total, 360 ori 2 egal 720 de izomeri, din care numai unul este cel util. Iar o dinucleotidă, să fim drepti, nu înseamnă nimic comparativ cu complexitatea la care trebuie să se ajungă. Cam descurajant, într-adevăr, dacă totul trebuie să avanseze prin datonare întâmplătoare cum s-au obținut, totuși, în laboratoare, unele rezultate de sinteză, fără să se facă asemenea mulțime de tatonări. Simplu, încălcând plauzibilitatea geochimică. Fox, de exemplu, a folosit în cuptorul său concentrații molare de 10 milioane de ori, mai mari decât se estimează că ar fi fost pe pământul primitiv. Devine astfel neplauzibilă întreaga ipoteză a abiogenezei? Păi nu se pare normal. În știință, plauzibilitatea se acceptă sau nu ținând cont de două principii fundamentale. Al cauzalității, care spune că orice eveniment are o cauză și al uniformității, conform căruia cauzele observate astăzi au avut aceleași efecte și în trecut. Așadar, adepții abiogenezei. Pentru a o face plauzibilă, trebuie să arate în prezent o cauză abiotică, cum ar fi hazardul, propusă ei, pentru o formă vie, oricât de simplă, sau măcar pentru o complexitate specifică vieții, cum ar fi genele. Și li s-ar îngădui apoi, în mod plauzibil, să o extrapoleze și în trecut. Dar nici adepții creației speciale nu pot produce această dovadă. Cum să nu? evoluționiștii nu au putut dovedi producerea întâmplătoare a genelor. Dar ele pot fi sintetizate de cercetător în laborator, adică de o ființă inteligentă. Deci noi, în mod plauzibil, putem extrapola în trecut că o ființă inteligentă, adică Dumnezeu, a produs genele și viața. Cu adevărat extraordinar, Părinte Grigorie, așadar, creația specială nu este numai o problemă de credință, ci poate avea și plauzibilitate științifică. Trebuie neapărat să ne oprim aici. Nu putem să ajungem la o concluzie mai bună. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! <sus> De tine -se. Mulțumim, părinte Grigorie, că a fost alături de noi și în această seară. Plăcere. Știință și religie a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și miercurea viitoare la Radio Logos.